Të gjitha falëndrimat dhe lëvdhëtat i takojnë Zotit ton Allahut xhëlal xhelalu. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetje dhe sallavat të të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, veçanërisht shoqtë e tij, besnikën, familjen e tij të dashur, migratët e tij të pastërtave, ti, të gjithë pastër, besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër Jemi në ditët e fundit e Ramazanit Ku besimtari duhet të përvishet në doz më të shtuar Që shpreson që Zotive Gjele Gjele Luhu të takon me natën e kadrit Andaj duhet jemi ma së qelë që në përfundim Ti tregojmë Zotiton Gjele Gjele Luhu Se jemi munduar në krejt takatët tonë me i shërbyje Zotiton Gjele Luhala dhe duke i bo adhurim atina Andaj Gjë nuk është i majon, por vetëm një përkujtim që mos habitemi, mos hutojemi për shkak të fundit e të na shlën motivi dhe të na shlën takati. Përkundrazi, duhet të jetë një motiv i shtuam, duhet të jetë një zell edhe më më i madh për shkak se në fund treguan, tregohon gjërat. Të ndëruar dhe zënave po vazhdojmë në historitë së sahabeve, në historinë e Aishes radhiyallahu anha, dhe konkretisht në historinë Apo historikun tronditës të saj Dhe ishte shpifja e cila u ba kunder asajna radhiallahu anaha E që në përmjët kësaj shpifje Sinoj për ingamberi jonë salallahu aleyhi ve sellem Përmendëm se imam Bukhari ju, imam muslimi Dhe gjithashtu historianat e tjerë Kanë nxjerë rrofimin e ajshës në përlibrat e tëre Detalë për detali Dhe neve lezuam gati se të gjithë rrofimin Pasaj nxjerëm disa dobi nga vetë rrofimi ajshës duke u bazur në komentin e Ibn Hajarës Kalenit, djetarit më të shquar në komentin e sa i Bukharit, dhe pas të i vazhdua me trajtimin e Zotin dhe kësaj qështjeje. Pra, legjerat e fundit ishte, se si Allahu Gjellegjelluhu -Gjell idull në mbrojtje ajshës. <clears throat> si e mbrojt i Zotin Jon Gjelluhala ajshën, dhe në përmjet mbrojtjes të ajshës, imsoj muslimanët se si duhet me e prit një kësi rasti, E si nuk duhet me prit që është që shuprit Nga një numëri muslimanve Dhe nga një numëri munafikave Të cilat Allahu i përfshini Në numërin e muslimanve Inë në ledhine gja u bilifki usbetu minkum Ata të cilat e solën shpifjen Jam nga mesi juve Pro janë nga tërsi a juve Pavarësi që janë munafikin Ata janë nga tërsi a juve Dhe ju s'kini argument sa atë janë Jo musliman Andaj Allahu Gjelle Gjelalu -Gjell, në mësoj në përmjet mbrojtjes Ajshës që ne vetë dimë në çdo rast të shpifjeve, të thashethemeve, të fjalëve boshe që ndërdikujna, të skenave, të cilat shtynë ndoshta me fol diçka për dikan. Siç ishte skena e Ajshës, çka tha munafiku më i madh kur e pa po këtë skenë? Kur e pa po Ajshën vetë me Safuan ibnul Mu'attal es-Sulimi? Sa e çka ban ni gruaje me ni burr këtu mes e vet? Ka E gjetë gjet rastin për ta keqë përdohër Por se Zotë i ongjëllë gjelelu hu Ju kundërvi Dhe tha se kjo nuk është ashtu Se skena e jashme nuk argumenton Gjithmon për ata që ka njeri ju Do shiron me kongludu prej, prej asaj Do ti përmenmi në tërsi Do bitët të cilat inzjerëm nga Ajeti një mbëdhjet, djë mbëdhjet Dhe tërë mbëdhjet e surës e nur Dhe përmenda edhe në legjeratën e kaluar Kush dëshiron të jetë më më afër letë ta përcjellë me mushaf apo me Kur'an që të jemi në të njëjtat frekuenca ku po flasim. Ajeti i 11-i surës e Nur, çfarë thot, ata të cilët e, e sallon shpifjen janë një grup i Juve. Mos e mendoni të keqë për Juve, por mendoni të mirë. Biletha Allahu, kjo është e mirë për Juve, çdo njëri do të del para porzgjecisë nga ata të zot e, e trilluan dhe u zhytën në këtë shpifje. Ndërsa a i cili e triloj dhe e fabrikoj shpifjen Dhe da këtë dënimin e madhë Pas e dhe Allah u gjellohala Përse kure dëgjuat E pëse kure e dëgjuat shpifjen Nuk menduan besimtarët dhe besimtaret Gra për njëri tjetrin, khajr Pëse së menduan për vetën e vetë, khajr Dhe të thonë se kjo shpifje Pra përse nuk qështam në dyjetarët thanë Pse nuk e ndjerët në veti Pse nuk thaci si e bu e jubë dhe në sariju Kër i tha gruje zvet Kër u shpërhap uh, Lajmi ajshës I tha gruje zvet O i gruja jeme A e kshëboti që këtë pun Tha jo Po tha ajshë amaj mirëse ti Tha une e kshëboh këtë pun Jo Po për pingamberis Po sa fani i tha amaj mirëse une Pra nëse ti se kshëboh A e shës e banë kurë A me pëse se nxerët në biveti, pëse nuk e trajtut me vetë vetën e të mendonit hajrë për besimtarët, pas e dhe Allahu Gjele Gjelelu, e nëse këta sëne banët, atër pëse harut se dëshmija me amoralitet për dikan ka nevoj për katër dëshmitarë, atë e dhe Allahu Gjele Gjelelu, e pëse ata nuk i solën katër dëshmitarë, pra për të vërtetu këta qështë duhet që sëne këra hasut me vetën, ku janë dëshmitar. Ku do të shmitarë se dikush ka bën realitet. Ash kë punën vetëm në hava, kujt i kujtohet, ta gjuje çdo kant, preke në nder, preke në familje, jo. Tha Allahu i qell, katër dëshmitar. Pastaj tha Allahu i jë lova, nëse ata nuk i sjellin katër dëshmitar, e than dietar, çfarë dëshmitar? I devotsëm kurs karrëit dhe është në mesin e njerëzve i pranu. Që nga ky lloj katër Me bo benë Allah, unë gjellone se e kanë pa Si kur që e shofin, burin dhe grujën Në aktin më, më intim Për ndryshe, ka bo muhabet E kena po vet O konë të shetit, këto shena moralitet Nga se hajqa ishte në deve Safani ishte në tok Po këtë kjo nuk ka moralitet Kjo nuk ka moralitet A da e dhe Allah, pëse si prunon katër dëshmitar A da e këshindit katër dëshmitar Por u hutun Pas e dhe Allahu gjele gjele luhu E nëse ata nuk i sielin dëshmitarët Atëhera ata të, të Allahu dhe të trajtohen Si rëna cak Si gënjështar Këto ishë në ajetet dhe sërat i, le, i lezhuam të ndërua lezër në ligeratën e kaluar Para se me vazhdu në ajetet tjera E që janë shumë interesante Dhe se si Allahu i reguloj këtë qështje Në surën nur Ne me në kanë bete disa dobi shpeti për me endmi që të kaluim në ajetet tjera E para pre dobive të ndërua Ua bërëti përgjëtsin muslimatë Nuk tha tash ata arap meke i kanë fajet Ja u kanë shtinit i kanë mrejna Nuk tha jehudi kanë fajet Edhe pse personi i cili e trilloj Ishte në aleans në ngusht tinza me jehudet Kish të aleans, kish mitsi Në kemi përmenë mitësitë të, të cilat i ka shfaq Ibni Seluli në historinë pe e pengameli së sellem Me gjithë këta allohi la krejt Leni, ju ka hi shërbimi, ju ka hi espioni, ju ka hi armiku Tha inë në ledhine gje u bilaifki Osbe të minkëm, pi mrejna jo kam prue E kush jam pi mrejna? E përmendën, salohu gjellë gjelalu hu Kure shëron një punë, nuk defokuson Të mbanë që ty, ti, lipe këtu mrejna Dikush prej brejnda po e banë A do që është do bia apo e dyta munafikat janë muslimanë për jashtë. Pra ne vetë nuk e dimë munafikun për muslimanin. Çi e dimë? Me çka me dit? Që sa të ndërua dhe zon munafikllë çka do më thon? Ne e përkthejm hipokrit. Dyftër, çështë e përkthej. Po a është përkthejm ë shkronj për shkronjë? Jo. Ne vetë kemi përmendse në Junab, termat kanë argumentën e vet. E muna e fik Shkrojnë për shkrojnë e që shqibje arabisht Në edime përdojnë e muna fik Po që shqibje Muna e fik është e marrë për e fjales nefëk Nefëk i thëjnë tunelit Nën tokë, gjithë shka shka është nën tokë E mbuluar, në, në ersir i thëjnë nefëk Ha? Kushka shku në haq E din, sa djeku t'hinje t'i kënë tunel A ty i qëndronë në simbol E nefëk Pra me hi ku, në tunel e muna fi ku pëse është marë për i këse shpreje, se aj, atë që ka se shfaq e ka dëmbulluar, se ditit, ku e ditit, andaj për një seluli që ka tha, jo mërë se s'konforën për këtë punë, jo s'konforën për këtë punë, hi që e më hoj këtë, që ka me ba, që ka me ba, s'ki që ka me ba për nga meli sallat dhe sellem, ma dhe uqun janë i dhe e mbrojti, sa adim një uba e dhe radijallahu anë, po, që ki për n që juridike normal nuk është nga këshillat, por në shërben që munafiku pi përjasht o musliman. Po aje që një dhëtë unë jam musliman, jam me gjamiës, jam nësë kërash kam i dhënë, dikushat po unë e ku më diktue, pe nga mësa me ka diktu ma shumë se ti, edhe pëse kjo diktume e njërzve është, apo relative, nuk është e sigur, pe nga mësa ma lëma shumë ka pos diktume. Ahipin të khutbë dhe tha, ojo njërzë, Filan personi për më ngutës familjen, për më prejkë familjen A ki argument? Argument shëriatik Argument prov, jo, po e dibe e kena pas po, Ska, kësi argument dhe ska Argument i zodi qësha? Erbaati shuhede Bjeri ti katër dëshmitar të besushem Katër dëshmitar të besushem pastaj me ngrit akuzën Andaj, munafikat në islam janë muslima E trejta për i dovive të ndërua lezer është se njëri ju duhet të njësët nga esenca. Kjo është një regullë dhe së se me kanë zirë djetarë të muslimanëve, se esenca është pastërtia. Qëfar regullë e kjo? Kjo regullë e gjanë, mësojtë, e mësojnë zansat e dijes kërë mëshunë shëriatin atje, e mësojnë një regullë dhe cila thuët, thuët istishabu l'hal, apo elbera e të l'aslije, pastërtia të njëri o esencë Tush më kuptou këtë, për, për shembull. A është njëri fillimisht i ndyt, a do të më ngrit ndërcien, do të më ngrit, tush më ngrit. Pra në esencë njëri on tamam i pastër, i qeltr kristal, krejt. Esenca. E tush më dit, tush më dit na mos ka bó keç, bie argumenti. E jo esenca i prisht, e më thon dikush për shembull, po hajt ka të kallzon atë, a është i drejt? Unë ja nuk thua ç'është do. Për shembull, kur thënë atë dikush na ka thonë fila muslimani. Vjen që të rëthot, a ki argument së është i drejt Ja, ja ki të gabim e kanisë më abeti Dhe të ardhujnë Argument si dusht ti me pru Për që është i shtrem, ti bjerë për shtrem A e sejnë së e drejt Argument Argument qëka dhe Allahu gjelë gjelalu well, Laula idhë se mi htu muhu Dhanë në lë muëminune E pëse kërë nuk e një të sejf të shpifjen Pëse nuk me ndu të mirë Kjo e sejnë të Kjo e sejnë të E se në që se ka bo E, dikushtët, po, s'kena ke pak provokative E a ke provokative dhe me, me ngrit me e preb Bjerë argumenti E jo neve që ishna te, këtë ndërrua dhe dhe kjo shëriat, kjo fejëzotit Ska mundësina me lujt me ndere të njerëzve S'na banë di kanë mindje të gjujnana S'na e banë di kanë, apo Kona e në njerëzjena Biti Jakubi së ne kanë bajtë Jusufin Së ne kanë bajtë, musliman janë kanë Babë e kanë pasë, pengam berin Babë e ka bësë për nga merin, Jakubi Së ne kanë bajtë Jusufin, ka thënë O këtë lujë Jusuf, e vrajë në Jusufin Masa ne e kanë zbutë, pa kanë donë lemës e vrajë O gjujem bunarë, hopet ikon Mirë, ashkë në regu Jo, dëshme pru dëshmi E s'mon është me pru dëshmi Që shiteket njërzve Andaj, mësi imi të rejtë që kanë e nëzirëm Nga këto ajetër e se E sejnë sa e njërzve është e pastor dë Dër e kondërta Allahu e ka ranuë. Ata e tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu se Allahu i ka prur katër dëshmitar për amoralitetin, për çfarë arsye? Se zbohet amoraliteti, asë mos dëshmohet, mos dëshmohet. Por Allahu e ka ditë se zinaja bëhet. Bëhet. Dhe e ka shëmtuar dhe e ka ndaluar. Po pse ka thonë, si dini më ngrit dikand, me dëshmuçi ka bëhet dëshm zinaja katër dëshmitar? Pse që me mujtë mësë me ezan diku së dhëtë për përse se ka lecuve pak me ezan se ti nuk e ban shëriatin, aje e ban aje me rahmetin e vetë e ban shëriatin shkëta dhe shikë këllë islamu të imi e duke komentu këta thadhe nuk di në rast që u ka ezan me katër dëshmitar po rast e ka pëllot që ka arde ka pranu ka arde e bëzami ka dhënë njërë sëllohën këmbozi i no. na ka dhënë këja ka pijë i rakia jo ka dhënë njërë sëllohën prap e ka, e ka, e, kuptimin e ka ljargu përsa, prap e ka alë ka të njërës u lakumbozi i no. në, e di që e më të full, deri se e ka stërholur asin për nga mëllis e sellem, dhe e ka vërtetue. Mirë, po, katër dëshmitar është e fshtirme me u gjetë, pëse, se Allah u qëllimisht e kam nuk katër dëshmitar, që më zgjindët, apo tjetë e fshtirme u gjetë, e nëse a gjetë, atër a e ka bosh peshë. Theraja ka bosh pesh Allahu në rrujt nga zinaja dhe nga moralitetit e, Nësimi I radhës Që neve e kuptojna Nga jetët është se Allahu gjellë gjellë hu gjikon me Me drejtsi Ku është drejtsia Allahu gjellë hu Allahu adhebun adhim Allahu daloj mes Ati cili e ka shpik E ka trillu Dhe ati cili ka ra prej e trillimit Kini bo disa njërë së totë Mu nukum intereson Aja ka shpika karo prej e trillimit për mua njët Po së njët Sa Allah u gjithë nuk i boni njët Nuk i boni Hasan ibn Uthebit Himne të bin të gjahsh Mistah ibn Utheit dhe nuk i boni njët Këto ram prej Prej e ibn Selulit E Allah u qka dhe në Kur'an Aja i pari Qka e ka shpik Dhe ka posë qëllim me godit për nga mirin Sallallahu alai selim në përmet ajshës Ati ja këna përgadit dënimin matran Shikoh pëse ka thon këtu matran E Ma këteseve minel idhëm, këtu pak e zbuti, Zotë Ion Gjelë, a këti i tha dënim të, të randë, sepse a i cili i qëndrom pas një punë, e shpik, i ripas, a e meriton dënimin ma të randë? A dhe Allahu Gjeli Gjelalu ka dalue në Koran në mes kokave dhe njëkëzve. Dite morin dënimin, ama kokat e morin ma shumë. Andaj Allah u gjelloha dhe Kone përmendi Fir'aunin E përmendi edhe u shtrien Mirë po gjithmon e përmendi parin Fir'aunin Se aje ka nis Aje ka prinje kësaj të keqe Gjithashtu të ndërrua lezër për emsinjë E që ka i mormi nga kjo ajetë është Edhe format qërtuse Kur'anit Jemi mësu për shemull Neve e, si do mos gjenerate lasdruar Gjenerate brez i lastum Na vje pak ranë Me në thanë dikush gabim e kje Kada mo i lajm dur pediatri kurçi folmi. Apo dikush më thon, ç ç kjo, noshta sosh sosh mirë ç kjo. Apo këtë tjetra noshta duket më mirë. Na i lajm durt më medikan. Andaj edhe na vjen ran Kurani i nderuar Allaz. Na vjen ran Kurani më në shtru. Pse? Se në Kur'an nuk ka veç këtej mirë keni. Ço çto çasto heq. Jo jo, shqish gojë, çka bën i Allahu. Do ta shohim nëse na premton koha se si Allahu njërin më të mirë ka çortuë. Ka është e Bubaker Siddiku, më të mirë në Minë njërë masë pëngamberi se ze mëjë mirë është të bubekri E qërtoj E qërtoj Allah u gjitë në gjelalu Andoj Forma e qërtimi të Kurani Qëka në mësën të ndërrua dhe zër Se regullimi nuk jenë vetëm Dukë ju thonë njërë zë mire kini Një bëhë disa Jo fatë këtësi është Mundomi krejtë e mirë mi ju bëhë Po nuk o mirë Nuk o mirë se ne nuk keme mundësi me injëru realitetin Realitetit duhet balafachohet Diçka tjetër është masat, masat e mjekimit graduale A ma ki pati mjek me eshno është dikan A jo me smu jetran Edhe në emër të gradualitetit mjekimit Mi thonë kur gjos kje A ka qështu mjek Mi thonë valabem dhimët këm janisi la qënë mi adhan E qka mi thonë hajt përja po shkruj se miri je A i ka bo mira kësht Valaj si ka bo mir Ska mjek që qështu e ka bo mir Qëli ka bo mirë? I ka zonë drejt Diagnozat që kjo Ta një që shkina me emorë Që shkina me një smekimin Kjo është pun tjetër Kadal-kadale Me specialist Me njështë meqëm Me njështë të cilat e, e, e përcilin I lacin A më mi thonë Mira Ski kur gjo Kur ki di shka Lipa A kia jo Dhe bada faqoju Sepse Thanja Ski kur gjo Së të bandë do bi A në dhe Allah u gjelluale Nuk ju tha Regul, regula, kjo, kur gjoske Qka thala, jo, shumë e malo, kjo Më du të shumë i që ka qërtu Korë më smukti më në këtë gjo kët, kët, Në këtë rranjët Mëndimit kësë për muslimanet A në kjo është mësimi të cilën E morim nga kjo, nga kjo në gjare Gjithashtu të, të ndërua dhe zërë mësimi radhës Që neve e kalum Por se këtu për i rëndisim është se nuk mi afton me than Ha? Kur që pifët diçka N se di valla se çum musliman kan thon se di Allahu tha që se di i çiti flak punës pra munafiku e shpifi pa hajsha s'ka shtupi sa fonit çka do i thënë disa musliman disa muslimanë s'i synë munafikun kur i vëcin a, a, a ka ndohë diçka the që se di valla e çikë se di a ka shnohsh punën e gara nuk e gara nuk kini ball di kush për shemb ngjitet ni Nëftir apo dikall, ngjitet në shtëpi, vjen i trëllëm, edhe dikush kënce apo pamunohet po më kanë i drejt, vallazi po folët. Kjo ka mençuri? Jo, ja, nuk ka mençuri. C'ka është esenca? Esenca e pashtëria. Jo, ja, s'ka ndot. Jo, ja, është i pasur, çu shtu mbrohet muslimani. Nuk mbrohet muslimani? Vallabe, edhe nuk ta ngjëjse njes pa pas bakur gjë. Çu shtu ka ra këto të, të dërua leza. Çu shtu ka ra plot me muslimanë dhe u kam xhikun. Do thon valla be, aq i pa disa njerëz tak pat or era nuk thon njerzit apo e ka nje ston hiç pat or era thon se i dhan Ajshës mat pastërtës që e ka kriju zoti për kish martue, dhe llwala për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam beçare kish mortue dhe xibrili pi për pallai i tha e ki grujën ndonjave na xirat de ki grujën ndonjave na xirat andaj te ndërua njerzit kur ka shpifje kur ka trillime nuk mjafton me thon se di un jam neutral apo as kundër As pro Ja, kjo është, kjo është keq Qëtë është që me thanë Jo, skandal kjo Esenca është përstërtia Kjo në rremë Dhe erisë të vërtetohet Më argumentet pa mohushme Gjithashtë të të ndëruar lezer për jasë Që ka kuptojna neve nga kjo është se Allah u gjele gjele Luhu e, Pse e mur me shpigu rastin e ajshës në Kur'an Ka Shekhe Khrusamut i mi e ka thanë E kamurë Allahu rasin e ajshës Kur'an Me e shpegurë dhe me i dalë mbrojtje Pse? Përshkakt për ingamberi, sallallahu alai sallam Se nuk usinoj ke ajshë Qka kish lidhje Ibni seluli me ajshën Hicë kur gjasë lidhke me ta Allah hicë, hicë asë një lidhje A me për ingamberin shumë lidhke Ale i sallatës sallam E ajnë në përmjet ajshës e kishë vësile me e gjujtë për nga merin s.a.s. E Allah kujt kuj i dolë mbrojtje? I dolë mbrojtje ajshës, por edhe e më pastroj, kanë për nga merin s.a.s. E Shekhe Kulisa Mutimi e tha, krejt rafidit, kër e gjujnë Ebu Bekrin dhe ofendojnë Omerin, kanë e kanë për sinim? Kanë, Muhammedin s.a.s. Muhammedin s.a.s. Qa për për për për për për për për për për për për A ndajatinë shkëpuën gojën aisha Kurjo. E neve çka përfitojnë nga kjo të ndërruollëzët. Keni padën një gazetë me shkujt për Dilxem Atli? E keni pa? Po s'ndodh të ndërruollëz, s'ndodh. Amo çka ndodh? Top lajm, filan hoçë kështu çka thon. Pë martoj ke grah kin gra, të Kinjanet. Pë hip ke grah ka 72. Apo mundon mutall me pejgamberin s.a.s.l. Se pejgamberi sa mi ka thon ato. Pejgamberi sa nuk i kenë thon. Dhe na i besojnë pejgamberin edhe nëse ju shkon huna xha kët njerëzve. Da nëse njërës i dojnë me plasë, neve nuk e, nuk e qojmë këtë kukë Nëse ka thonë pengamberi së se sellem Në nuk e dina në takoj neve ato Në nuk e dina nështë as hina atypile Allah në mundsof me ingjen net Po në i besojnë a pengamberi së se sellem A në i da, ndarja u të kryqët e besimi Nuk o më ndej Ku po dojnë po do medal Ibni seluli me ajshën Të pengamberi Ku dojnë medal e to ka thonë hoxha Sa, Ka problem me hoxhen? Jo Ka problem me Kur'anin që zene që i Hoxha ka gabu. Edhe mi u thanë në atinve, Kuran i ka thanë, Hoxha e pas ka keç kuptu, Kuran i ka thanë, psa i bindë na, psa i bindë na, mi thanë që i lezoj e vetëti, a i bindë ta, jo të ndërru e lezër, po bëhat ngritje pluhurit, andë e shka tha Allahu, i lezër e në gjuën e, i dujtarëve në kone mejkës, shka tha, i dha kuri e lë Kuranu, ku të lezojt Kurani, ku të lezojn juve Kuran Fëll ghau fi Bani u gjurën Gjurën bani Folni palidhe Folni gjepuraf Qitni prala Angajoni me senet kota Pse? Le allekum të glibun Qishtu kini me fitue Se me argument së mfiton Se me argument së mfiton Kutë balavacosh me dy fjall bje Me dy fjall bje Së mundët mu më huë Zotësia e Zotit Hjëniteti dhe uluhia e Zotit Dhe asë për nga mërija e për nga mërit Sallallahu aleyhi wasallem Andaj të ndërua lezer Kër duhet mu gjujt islami Qyshek e morrin E morrin ata shka i del mbrojtje Ajo është titulli djetar Titulli studiusi Kuranit Titulli cili i del karsi Me dije fejse zot i Gjellit Gjellaluhu Andaj ata kuda ashtë në me gjujt Në përmjet ajshës Për nga merin sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj vazhdojnë Allahu Gjellit Gjellaluhu Në ajetin E katër mbëdhet, ku thëtë Allahu të barëke vë të ala Walau la fadlullahi alejkum wa rahmetuhu Fit dunia wal akhira Lamessekum fi ma afattum fi hi adhabun adhim Thëtë Allahu gjelë gjelalu Una jetën e katër mbëdhet të surës nur Si kur mështë ishte mirësia Allahot Dhe rahmeti ti Në dunia dhe në akhirat Do t'ju kaplan të juve Për shkak gjytjes që u gjytët azab imad subhanallahu ky ayet në Kur'an në këtë rast është përsëritur 3 herë wa laula fadlullahi wa rahmatuh aç buzë ziar mitun qan muslimant në rastin e Aisha 3 herë ka përsëritur Allahu Kur'an në, në surën Nur ayet që ka i ka shpëtu për çesaj krize ar rahmeti allah ar rahmeti allah se buzëmrinë Mbuz Haba Muslimat zishtë qa me ba U zhitën do u zhitën falqin Edhe për nga me sa mu shqetsu shumë Ebu Bekri s'follte A isha këti ndru kë, Këti plasë mëlqia prej pre të këtështit Përshkak sësa i shpifje E Allah u gjellohet dhe thotë në, në, në surën nur Ajeti 14 Mës me qenë mirësi Allah Dhe rahmeti i ti Ndunja dhe nakhirat Përshkak zhytje Se këni banë këtë zhytje Ju kishka pa zapi madhë A dhe të ndërua dhe zër Djetarët kanë dhënë Ajo që ka i ka shpëtu sahabët Nga dënimi Nga ky rastë cilë është është rahmeti Zotit është rahmeti Zotit Sa shpesh në ka pështu neve rahmeti Allahot E pasaj neve falenderojna Dikan tjetër Apo kini po një qështë ka dhënë Mustafa Sadiq, rrafi i Njërë për djetarëve të mdhej Të muslimanëve Ka dhënë A e këni pa njëri unë kur ban keq Këni pa njëri unë kur ban keq Rëthona, baba, parët, finansat, kriza Ava? Jale kaderit Pra zoti, faktikisht zoti ka fojet Kur dështon kë, zoti ka fojet E kur ban mirë, hon e dhote kumbon Kushe ban i cita, hon e bada Kuro mirë Kuro keq, kaderi Ashkon qështu të zotja Ashkon qështu ha E kundër ta është ndërru Nkur anë komplet e kundër ta Allahu ju le vot kurban i mirë, na jo kena mundsu. Apo, kurban i mirë, na jo kena mundsu. Ja, ola ola fadhlu Allah. E kurban i keq. Fa bima qesebet ai di ku ju e gjenim ba me dur te juve. Na e kena rrot lutash ajeti. Allahu po vazot. Kurban i mirë, na jo kena mundsu. Së mi ulon, çish i bën mirë ti me të lot. Ti s'nçosh as pigjumi. S'kit agat me xupi xumi. Ti çlom buka. E kush kush ta mundson gjithë këta, po me bëu mirë. Kush ta çon ndërmend me bëu mirë? Do të shkon ndërmend ti. Ta shënë Allahu gjellu ala E kur banë a keq Ha, kaderi Dhe ishte, ha Kini pa njërës që që, që përkacojnë Gatës si e ha përkacojnë Allahu gjellu ala Të keqen Andaj tha Allahu gjellu ala në Kur'an <coughs> Le ule a fadlullahi aleikum Mësmeqen mirësia Që ka, aleikum Ju mbulon mirësia e Zotit juve Ju, ju mbulon mirësia e Zotit Se mësmeqen mirësia e Zotit Qëka? Qëka kishë ndohë? Le mes sekum Ju kishë prejk azapi Ju kishë prejk azapi Andoj të ndërru e lezë të ta kuptojmë Se gjdo krizë shka e te i kalojna Ne e në kontura Në ka ngritë rahmeti Allah Në ka qu Allah u gjitha këta nuk e ka përmend Veshtë për sahabët Këta e ka përmend edhe përkan Përkan e ka përmend këta Edhe për Ademin E ka përmend edhe për Junusin A e ka përmend Junusi kur e boni një gabim Të cina Allah ja, ja mor për përgjëtsi Dhe pas e ja fali, qka i tha? Mësme pas kap rahmeti Allahot Dërndit këja me ti të këshmila më balen Më balen të le Takati njerit s'munët E ku shepështo njerin? Walau la fadlullahi aleikum rahmetuhu Mësme qenë rahmeti, mirësia, begatia e zotit Wallau i njeri ju bjendit, qka që Menja s'ja merë A na të ndërua dhe zërneve, qka duhet të kuptojmë nga kjo? Kur bajm mirë, me thane alhamdulillah ozat tiki dashun s'ditë me me, me kryqe të punë. Dhe kur baim keç e kena bon. Na. Na e kena bon. Çka valla uje për fesadin në tok, dhahara al-fasadu. Fi al-barri wal-bahri. O shfaç e keqan tok dhe ndeti. O çka u shfaç? Bima kasabat e din nas. Ato çka e ka punuar dora njerit. Ne Një valla Allah e le, Allah e le tokën çeit. Allah ka tokën qet. e ka vënë tokën çeit. E kush e van luftën? Njërëzë Njërëzë, tha, fa, që ka thënë me lachet? E te që a lufija me juft si lufija Pse pes briti ka në tokë që i banë fesatë në tokë E toka për nga natyra e vetë është e qëtë Detjo për nga natyra e vetë është e qëtë Kushe banë fesatë e të ndërrua dhe zërë? A drutë në provokojnë neve? A, a, a, a toka në provokojnë neve e vëkeqa? A ujë që ne ka fërë allohë mirësi në provokojnë e vëkeqa? K Qandai fillimi çishke osbe menku pijuve anë thallahu xhelaluhu mos meçen rahmeti allahut kishira nazab kush kishira nazab sahabet sahabet nëse kishira sahabet mos meçen meshira allahut nazab e unë ti mos meçen meshira allahut kishra sahabja nazab për shkak për shkak rreshitë që e vani e na e na kush jemi na klasim me ta Adhe dhe dhe për ingamberi sëse një krasim kërë evani mes Sa adhe dhe, dhe atyre që ka vinë pas Qa tha Wallahi njani pi juve Me dhanë sa kodra u hudit Ari Për Allah Ska mundësi me mënje Një grimë që ka e ka dhanë njani që am ka pa mënë Kjo blere madhe Por së hapët e për ingamberi Sallallahu alihi Pasaj vazhdanë Allah u gjilluan Ajetin e pasë mëdhjet thot Idh të lëkkaune hu bil sinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim sallallahu so, jallaluhu kuryu talqunahu talqunahu shka talqin ah talqin midan thuje allah kuryu pranut si talqin thuje aniteve aniteve boin parajen 2-3 arë, 4-5 arë, dikush e tha, po në ashtarë në këjdi, përshetina në, e qëka dha dha u gjellivala, i të lëkaune hubi e lësinët i kumë, e bajshit këtë moabet me gjute juve. Kanë thonë komentatorët, hic nuk e qutë të zemra, ha, se me pëqut të zemra ju kështë dhim të zemra. Ama njëri dơni har si çon informata te zemra, se i dha zemra, e përmesh, por nda e, e lëvësh ngjuh, edhe e shpërndau, se dơni har më e mor te zemra, më than, au dhymka, dhymka vetë çish më tha, si dush me këshira i dham te teatrit, barteve për veten i hat, më ma than muqi kët fjalë, më ma bë muqi kët gest, më ma bë muqi kët sjellje, më ma trajtu muë me kët trajtim. A më dhan, dha më lënduosësh. Shikosh ka i banë hajesh radiallahu anha. Kënë të nëmyt njërim Prej shpifjes Prej të rëlimit Qa tha Allahu Gjelalu hu. Ju e qarkullonit me gjuh të juve E qarkullonit Ando i shpifi qarkullon me gjuh Tha Allahu Gjelluala Wa te kulune bi efuahikum Malejselekum bihi ilm Tha Allahu Gjelalu kjo është qërtim Kanë thanë djetar kjo është qërtim Dhe ju me buzët e juve Folshit Palata qka s'kishit dje Ha S'kishit dje, ka thonë djetarë, qështë s'kishit dje Ku është këtu s'kishin dje Se nuk kishin dëshmitar Nuk kishin dëshmitar Dhe dje është prova Kur anë i mirët me prova Jo me ata manin zemra muë A ba, manin zemra muë kjo është e jotja Kini ba, që ka thonë shekë Këllisamë të imi e medhe hebi sufive është Mandin zemra Mi po disi që t'i afur Kemi ra shpesher Nuk është veç me than Ehlisunëne E hilsun në do me thanë Mi ju përmbajt Kuranit dhe hadithit Në tërsi E sa shpesh në thoi në përdikan A tu mani Po mani në mu zemra O vlo, bjerë e provën E s'kam prova E po kjo sufizën, o vlo Qësë kjo sufizën? Qësë sufizën ndryshme? Ha? O të ka thanë hadethe një kalbi Më ka kalzu zemra ha? Hadethe një rabbi Më ka kalzu zoti Ka njërë se do një zoti më ka kalzu muhe E zoti një me në ka kalzu në Kur'an A i cili nuk i përmbatë Kur'an Ka thani ma më shafi iju Rahimehullah Nëse njani për njërzve Fluturon Fluturon Apo ez në bideti Apo ka keramete të mdoja Mos i besoni dërse ta binin Kur'an Se njëri mundet me fluturu me gjin Mundet me fluturu Mundet me ez në deti me gjin Me shejtan e merë Shejtan i ez në deti Dhe më shëtëron njërzit Por në që që mëtë në dika në i mirë Me qka? Me Kur'an Në Kur'an dhe Sunnet gjele e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu te aloojel jlaluhu ma leys lakum bi ilm. Ju skihej dalm barata. Allahu te mor në rregull. Kur dojna me fol me pasael. Me pasdije. E di gjithasht po, çave do një herë po duhet me fol. Hiç mos fol. Hiç mos fol. Suç detyra jote me fol. Nuk oj detyra jote me fol. Detyra e para me folesh te ati i cili di. E detyra te i cili di ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën se ka nxjerrë Imam Bukhariu. Kulli l'kajra Awismut Thuj kajr E për me thonë kajr du të me dit Ose hasht Shumë lete ka po zot ju jo. Hasht Se di A kini pa di kush mu të shprup se ka hasht ja? Po ka di sa tendenca di kush me thonë Thore Allah ki di shimea Ha ta, ta prej ti burrnin, ta prej ti se ti spi me mervësin e thuj si di valla. Që li si si po di sa njerëz vazhdimisht që kanë mosh simota, si di ti disa punë, po dhe mundohet me ja provokou burrin e njeri, se di jo valla. Nuk e di. Çka ka të keq që mos me di? Ta penga në sa raste shumë ta se di. Fa sahabët raste shumë ta se di. Fa Aliu se di. Çdi jo valla. Çave po a ke do të më dita? Musa aleselem nuk dinte, shkoi me Hedrin. I bandë të disa punë, khidri U që ditë ke musa U rëvëllëtën të dhe kë, të të kështë Shka i të bërë kështë Shka i thënë të aj Ma si së dishuj Unë e di të jam të bërë bon. Në fundë kërë e mërë e ash Se ketë janë konë me urë rëzotit Edhe aj ka qenë për nga më berë A në di ndërua lezër Ma le i se le këm bihi e ilmë Du të me pas një rio e ilmë Dije për me pas Du të me pas për me folë për dis nga e vogël nga më e vogla deri te më e madhja njeriu do te me pas dije por ta mos me vol pa dije pasaj tha allah uje la wa tahsabunahu hayinan ai uken mendu kit ketpun 3 sa puni kin banat atleta pa se s'ka gojle çka dha hudheif ibnul jeman a folen pak per hudheif ibnul jeman fa hudheif ibnul jeman ju po i bani disa pun ta bin ju thej ke ju po i bani disa pun nan ko sahabe ban ko pejgamberi sallam ikena logarit minel mubiqat Mu bëk o diqka që ka të myt ha? Qa të myt, diqka Qa të bje të myt Pra, thot hudhej, fja, radhi jallahu an Duk ju ligjeru të të bëjnëve Ju pëjbani do pun, qas let pëjbani Na me pasbodi kush, nko me pengamiri se sellem E kënë logarit me të myt, diqka Me tra me të myt A ju let pëjkalloni ato Dijenatavec, sahave të të bëjnë E nasot, saponi bojna let Aveso so së kur gjokja Njeriu mendjer para xharrit, para xhenemit, e rrit punën, por nuk e xhen në para xharrit, nuk e xhen në para Kur'anit, nuk e xhen në para Zotit, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fasaitha Allahu jeli jlaluhu, wa huwa indallahi adhim. E ajeti i Allahut është i madh. Është madhja dhe e vogla, a është me midën tonë me Kur'anin ton? Është madhja dhe e vogla. Me çelën asht. Me ata se smaduron me shpirtë, ama ata se Allahu nuk e duron dhe nuk e toleron me talloh. Një potë isa njerës, një punë e zmadhon, një punë e zvoglon Apo, është e mundohet dhishka me, me e zmadhu shumë Ma dhe dhe dhe një herë Kjo vlenë këtu me përmenë Dhe një herë dhe të zmadhumën e Zotit E zmadhoj nga ma shumë Apo, për shemë, Allah u gjelluala Kur anë ka zmadhu shumë punë Ma e madja të hidi Me ditë Allah u një Si Zot i adhuruar, me meritë Dhe pastaj është namazin Namazin është të me madhe Shkama të madhe se në madhe se në madhe se në kuran Pasë të uhidit Allahu i gjeli-gjelalu Mirë, a është e madhe që kjo? Shkama të madhe Shkama të madhe O është element këq për në gjennet Mirë, a bandë në me rritë ma shumë se sa, sa e ka rritë Allahu? A bandë në me, ban me rritë ma shumë se, me, se sa e ka rritë Allahu? Zvan Pse? Se ti indirekt po thuqë fanë Kjo e ka rritë Allahu po edhe pakhun edhe pakh Se s'pomorin vesh njerëzit apo Jo e ka hëngër xhar pinionin, vore ka dal jashtë pivorit e kujtadi çka. Oj ndërum. Ka jetë ko ha ditë, thashit mos bindesh me këto, shikim u bind me kurxo. Ka thënë Allahu, falu pas vakti. E jo e kishin xhenazja ishte vore enzime, këto të ndërua që do janë zdollin, do ndollin, po a do të morë muslimani me këto. Ata tat trishtojnë aty ka. Allah i çka si beson Allahu, trishtohet me këto. Trishtohet ai i kalon let këto. Andaj edhe të madhën e Zotin të njëherëna Mundo me, apo, edhe ma shumë Jo, le qatë dozë që ka e kalon Allah Pse në qatë dozë që e kalon Allah Se Allah e kalon dozën që ka a Taman me e pranun njeri Qaq, që ka që pranun njeri Për shimë, a, a, a i shkon në atash Për shimë, më bëm më të meqëm Vë dhe thamë, vala, bolbe mi Ramazan Takë shmishtibe dhe shevalin Sunginëm A e vërdet kjo a, Muslimon në ngopët me Ramazan është atmosfera më e mirë, me bajram prisët këja atmosferë, këjo është djetë, me bajram, është atmosfera gzimit, pasaj më zbejet. E diku është tash me arme dhe thonë, po përse besë po mbledhën ju edhe shë valin me e bo? Po të së në rritë më shumë se za zoti, ajë që ka që ka, që kjo dhe takati njerëzve. Qëka të shtojna, ha, qëka të shtojna, është fesatë, o fesatë, qëka të shtojna e fesatë. Adaj, pengamberi sësërëm i sahabijut I cili agjeron të dit për dit Dit për dit I tham nëse s'munësh Agjerimi ma i mirë është i davudit Një dit po një dit jo E aj Ndë njarë kujton të që ja, Unë e kam shumë gjuna, të agjuroj ma shumë Në fund plesnin e vetë tha, Ah, si kur të këshangu e pengamberi sësëllëm A e di një pse të ndërrua dhe zërëm Se agjerimi i te për dhullënetar Që e ka boj E ka zbeh për dhe pun t E ka zebop se takaati Allahut është për për të shpërndar. Pra duhet pak takaat në namaz, pak takaat në, në ajërim. Duhet takaat ku pun. Duhet takaat fuqin familje, duhet në vlat. Duhet me shpërndar. E kur njëri ndërhyj, ia merr kët takaat njëri me një vet. Edhe mos anish tash, e ke tjetrën havalloh oh, oh, harxum. E pa mos mu harxuaj ka don prit nga mua. Ngomu e unë sta ta ta ndoita kotin për çdo send. Pse? Se na jena këtu në këmbës për çka? Për një punë, jo, ja, për shumë punë. Por çum bull. Shiko njerin sa pun i lipot. I lipot në shtëpi, i lipot jashtë, i lipot shoqëri, i lipot lloj lloj punë. E allahu yel gjelel, el jalaluhu. Shikoj, i ka lënë 2 rrecë çall çava. Pse? Deri në drekë duhet kohë njëri për diçka çata. Ju sot po sabave 2 rrecë çall çava? 2. E ka vendos ai cili është i urt. Andaj Vë të hsebu në hu hejinën Vë hu e indë Allah i adhim Ju e menut këtë pun Hajtë se folë në në let, letë Amatë Allah është e madhe A dhe të ndërua lezer Mos të zvoglëm të mlojat As mos të zmalojm të voglat E as mos të rrisim Ma shumë të mlojat Se sa i ka rritë Allah Dhe mos të zvoglëm të voglat Ma shumë sa i ka zvoglu Allah Pse sa i ka vendos me për masa Më të Denja që i përket krimi Zotë i Gjelle Gjelle fi ula Pas e tëtë Allahu Gjelle Gjelalu Në vazhdim ajeti 16 Vëleula idhsemi të muhu kultëm Shika Allahu E regulloj edhe qështjen Kur ta një shpifjen Qka me thamë fjallën e par Nihëherë regulloj mendimin Tha leula idhsemi të muhu dhande Kure njëtët pësës mendut E dyta Kure njëtët pësës lipët dëshmitar Ta një e treta Epse ju kure nitët ha? Se shumë është problem me nije Shumë problem me nije Andaj Allah u gjele gjele Tha për disa uh, njërës Të sahabët për nga beris e sellem Wa U aminkum se maune le hum Ka pijuve që ka ingoni do hipokrit Shok i keni Si Saad ibn i Obede E pas shok ibn i Selune dhe aj Së me ndonë dhe saj Ba qa që i keqë sa pe përshkruin të tjerët Apo Tha Allah u gjele Pëse kure dëgjuat shpifja nuk thatë Ma je ku nulene Enne te kelle me bihadha Neve nuk na takon me fol Për këtë pun shko, shko subhanallah madrija Korani Neve nuk na takon me fol Për këtë pun Sa so është e ma dhe muslimani me e kuptu Kur me një vend Nuk i takon me fol Sidomos ndere dhe familje dhe Nisan qka loj ka bo vitku Qe më më zdena tana Shko që ka regullu Leula Pse nuk thatë, kure dë gjutë, majek unu lëna, kjo nuk këpë për nejve, së të të konë me folë nejve, thadha u qële gjele gjelalu hu, subhanëk, pse nuk thatë, i marë dhje o Allah, he dhe buhtenun, adhimun, kjo një shpifje madhe, ka arë të transmitim një ishakit, se, këtë fjale ka thanë, e ju bëdhe në sariju, një shoki për nga beris e selleb, a i cili e pyti ngrune vetë, kuri tha ngrune vetë, a i Tha çka çka po folët, tha i grohem, ti a ke shebont tha jo. Pasi që Sebast tha sa ai sha më mirë se ti. E tha, ti a ke shebont burr, tha jo. Apo Safani është më i mirë se unë. Shikos Allah sa ka rregulluar juën në soriu. Do Allah jo, e ka zbrit liç këta. Pse nuk that o oh Allah i madhi ti? Kjo është pifje. Kjo është pifje. Amba nëse njëri pa ka çef mu kon kë e vërtet. A këto mo e ka morrë şeytani andej. Këni po kur dikan Ajo, me provas qëndron Ska, sot dush, bjerë provas qëndron Ama kena be qefve Pse be nuk e Na deshte me qëllu qështu E si të kishë prej kësa Aja, atërët, Korani s'ka ilash për ti Më ndërët, Allahu gjillë që lëlluhu Ju dhillu bihi këthiran Ma je hdibi hi këthiran Allahu me Koran u dhëzon shumë njerës Ame dhe dhe vion Këni po dikan parimi e ranon Këri thu dikujt, shuj, zba me fol Shushme zba me fol, Njerëzu më vuan me zgjë probleme. Po ju çu çu pa di më zgjë probleme. Ku ki pati pa di më zgjë problem. A ka ndonjëri dikush që edhe shkon e merr një shembull diku ja ka çollu diku dënë sa s'ka ditë. Dënë harja ka çollu apo ja ka çollu pa hiri. Ja ka thon Be ngamel sallallahu alejhi dhe ka saktsua shey Ikhlisan ibn Taymiya kët hadith me ibn Abbas radiallahu an ka thon Be ngamel alejhi sallallahu sen men tekellme fil Qur'an bi ra'yhi fa asaba faqad akhta a kush fol kur'an ka ta peqëndesa me trunin e vet. Ella zonja ja e thotë ç'kjo ç'është do të më kon. A do të më kon ç'është? A ki baza, mëset baza që kuptuat ç'shto. Kur'ani ka baza, ka djuna rove, ka hadithe, ka zinxhirin e hadithit, ka shkencat gramatikës, se sot e shpjegojnë Kur'anin, ka sahabe, ka tabihin, ka ulema. Kit to baza, mirën strohon, mirë tahet i djuhët për më. Adhe, e ty që që ty që që a ju çu jë kuptojna, çu çshto. E ti çu e kuptoe? Ti çu e kuptove. Apo kjo haiganë me kuptoj çu ç kush dohet çu çdoja. E mirë, çka ka pejgambërit s'ezel? Kush djun Kur'an me trunin e vet. Çu çshto do të më kan kjo. E çarta kjo puna vëlla. Çarta janë. Shkonë me ardia për përkthimin çerif Ahmetit. E çarta ka thënë Allahu Kur'an çart. Mos'ka rë Allahu s'ka volshiv. As turçe, as gjermanisht, as anglisht, as iju, apo kaful arabisht. Dhe dietar nuk pranoj asnjë komandë jashtë arabishtes. Sa nuk jo me i gjima Qëka ka thamë për nga vele sëra E që për zana kër e ka gjujt me tru Qështu i bje Kur'an Tho të samë i jaqëllon Shko në vetë një hoshtot O oh, qështu vele dzova Shka thë në lema O da qështu, qështu i thanë ti Qështu të thoi E po mirë vë allas e se, se va për ma Pas ta fitu e E jo Tha për nga vele sëra Aj ka fitu gjina E qështash Edhe mi jaqëllu edhe me fitu gjina E po ed Ka hi ati ku s'ka drejt me hi Gjinojnë e ka pikti kondit Gjinojnë se ka përsi ja ka qilu Kjo që ja ka qilu në regull Ama gjinojnë e ka se ka fol pa dhije Allah e të merë logarime e fol pa dhije Andaj thë Allah u gjele gjele Luhu në Kur'an Pse ju nuk that i madhije oh Kjo shpifje Së në takon neve Së në takon majeku në lëna Kjo nukon kompetencën ton Lamin Kur'an Lamin kompetencës Kemi të gjurë lamin e kompetences? 7 më të herë në ditë e le dhënë që këtë lamin Të kompetences Apo? Elhamdu lillahi Rabbi lalemin A janis të gjurë namaz me qëta? Janis Elhamdu lillahi Pra të janë namazit që janis Kret falëndërimet janë par Allah Të, të tijan, ati janë Ati takojnë Së takojnë ty Ati takojnë Kjo lamin i mulkit Andaj tha Allahu gjelë gjelalu hu Në këtë ajet se si duhet besimtarët Të apresin Një shpife Pasaj thëtë Allahu gjillu ala Në vazhdim Në ajetin e 7-ë mbëdhin Ja idhukumullah Po ju kshilon Allahu Po ju kshilon Allahu En te udu limit lihi Ebeden Që në këta qka rat Kur më mos më këthije Limit lihi Në të njajshme Kur më mos më këthije In kundum mu'minin Si tjeni besimtar Ta një është kjo kshila e zotit Që, e tham, e, muslimanit kër të gaboj i ofrojët derë, më pënduët. Allahu ofrojët derë. Qëka të Allahu gjeli gjelaluhu? Allahu po ju këshilon juve, që njëherë banët gabimit, po ketë papërgadit, papërvoj, se dishit që dikush mundët me shpifë për ajshën, haru që gruje për nga veri së sellem, dhe ka thënë Abdullah ibn Abasi, shpifja ndaj gravet për nga veri së sellem, është kofër. A është kufër? Kufëra Mi a akuzu grujën për amoralitet është kufër Andaj, pas zbritës i tja jetit është kufër me e akuzua ajshën E pëse s'ka kufër pala se me e zbritë a jetit? A e kumëtut? Edhe njëherë Pasi që ka zbritë a jetit, tani, sot, me thënë dikush Zotin arujt, ka qëtojnë, plot Se ajshëja ka bojnë e vërdot Allah unë arujt Kjo kufër, në gjithë për fejë Pse? Se akuzon me lavirlëk për nga merin Sëllë Allah a.s. Pra ajka flet me lavire, zotin arrujt E pse u bo pas bitës a jetit kufër E para zbitës a jetit s'ke kufër Ka dhonë djetarë Edhe para kon kufër Edhe para kon kufër Pra mistahit qka bonit Foli për hajshë Gruja uh, Motra e grujis për mësam Foli Hasani foli E pse shëronë në kufër Po laula fadlullahu wa rahmatuhu. Mos mecin fadl Allah i ka terheq, i ka mbajt. Pse? Sa i ka bëzëdu Bedër? Ka bëzëdu mbedër. O qon prej atyre që kanë luftuar me Bedër Allah e ka ruajt. Andaj të ndërua Al-lezër. Pas zhvitesa këtyra ajeteve, s'ka arsye kur kush me akuzue ndonjë bashkëortë të pejgamberit s.a.l, sepse Allah e ka pastruar me Kur'an. Edhe ka thënë Sheikh Muslimu Taimi dhe kjo është pasim për këtë gjratë tjetra. Por në sa ajo për të cilën e kanë përfol, Allahu e ka pastruar. Para mendo për ato që s'ka përfol, këtë i ka pastruar Allahu me këtë ajet. Prandaj të ndërvuaj Allahu, dhe Allahu u jeli në ajetin 18 i ju këshillon Allahu, e sa këshillë e madh është e Allahut. Që mos të ktheheni në kët çka rat kurrë më, ebeden. Dhe shpreha ebeden, o shpreha më e lartë në në vazhdimsi A me ka dhe ndjetarët në Quran, kër folet për gjëhenimin, edhe gjëhenetit. Kër Allahu dënë me thonë, se një gjuna, kur se nxërë njerën pizjarët, që ka thotë, ebeden, ebeden, kur zdenë, edhe në gjëhenet thotë, ebeden. E kjo ebeden, që ka dhe me thonë, pa funë. Pra Allahu për ju këshëllën për dhe gjithmonë, më ma. su këthenim o këse këpune, për gjithmonë, in këntu minin dhe kjo majëlanda, nëse jeni besimtarë. Pra kush s'ka besim të forë Zemër, tani kjo këshillës Nuk, nuk dhejës të aj Ajë që ka imanë vëllaj e runë gjuën e tina erun, erun, E runë Fjallën e tina Që ka përfitojnë atë ndërrua dhe zën nga kjo ajet Kanë thonë djetarët Gabon njëherë E përshditi pëse ki gabua Kanë thonë për nga beri Sallallahu alai sallam Aditën që kanë zirë imam Bukhariju dhe imam muslimi Kanë thonë alai sallatu salam Lajul daghul mu min hayjirin wahidin marratayn basimtari pinivrime nuk goditet dy her dhe ky hadith esh shpjegim ya'idhukumullahu ja an ta'udu li mithlihi allah ju kshillon mos mukthimon ata për çditë tha benga mesa pinivrime dy her basimtari nuk goditet pse tha pinivrime për të njëjtën punë me bë dy herë këtu ka diçka defektë ka diçka defekt më. E mirë, një vrim tjetër, kjo tjetër mesele. Po merroni tjetër mesele, lloj tjetër, ngjyrë tjetër, kjo tjetër çka. Por njeriu vazhdon me gabuar, do të gabon. Ama me gabu në të njëjtën punë, në të njëjtën ngjyrë, në të njëjtën pikërisht jo. asaj. Atar kjo ka një defekt më. Keni vakt disa njerëz të ndërua oz, s'provojnë bind disa gabime. I paguajnë edhe me qadar ato gabime. Me vujtja të gabime. Dhe pak i i pëth hapsira pas taj, pak i i pëth hapsira pas taj me lëviz, njëta t'gabime vje. Mirë t'kuptum t'parën herë, t'kuptum që se pas ke kuptu situatën, se pas ke ledzu situatën, e përzditit qka të bani me ra në ditën herë, për përzditit, adhe të ndërrua lezër Allah në këshilon, një herë po të lërot me ka buhe, e përzditit pëse ka buhe, pëse e ka buhe përzditit, pra nuk e të dhezë këshilat e ti, Zemra nuk e te e pi i kshilon Ano e të ndërrua me za kërë gabojnë për zdytip Njëti nga bim Që ka ndodhë me neve? Ka një vrashëti zemra Ka një ngurësi zemra Smurët një zemrë cilë e ka pi nga kshila Ka pi nga buqësia Ka morë mësim nga gabimi Ka morë mësim nga përvoja Ska mundë si diherë mëra Ska mundë si Edhe pëse shpesh herë Jalojmë fajnë fajtorit kujdestare Kemi përnojmë fajtorit kujdestare, apo Ska dhe njëherë, ska që kina ka buhe Kini pa, dështojnë në shkollë, së më kam sumësusi Familje, mi ka qëllë dyrët baba Më kallonë mazë nana, më kallonë rëthana të ba Se une më kënë bana e bubekara ma që, kë, këmë qëllu që tu Që që dhe dhe Abdul Melik ibn Mervani, muslimanve me të asaj kohë Pas muawijës, kur dikush i thonë të eh, ajo kohë, e kajke, e kajke zamanin e omerit Keni për dhe sa njësë viktimizohen, apo, e për para, që për para, që për para, ti e konë, kush e konë për para, shiko, ka ishin, koha o merit, sa mirë, aje kishtë e shkopin e fort, do në khutbe Abdul Melik ibn Mërwani, rahimehullah, dhe tha, o ju njërës, kena njëna, kena njëse për follë dikush, në kote o merit, në kote bubekrit, shumë mirë, po më sharoni, se në kote bubekrit, o kone buhorejra, o kanë Abdurrahman ibn i Awfi, o kanë Ebu Ubejt i Mnul Gjerrah, o kanë Khalid i Mnul Welid, e ju së qenë i që ata, andaj na jena për juve, pse, se ju nuk i një ata, këni bërë, njëri ju mundohet me a ja gjujt fajn, fajtorit kujtë së ta, pra më kanë që i më më nësojnë në rethanat, unë i shakon Ebu Bekër, e po të bani rethanat, se Ebu Bekër i rethanat veti ka bërë, edhe e, e rethanat si ka pas, rëdhe për qar Pse? Se lishin asë më falë në përtë vetë Mirë po shka Aje banë të rëthanë Aje kryonë të rëthanë Andaj të ndërrua dhe zërë Shkarë si e njëri mjë alam fajnë kërkujna Allahu gjelë va tha në surën Isra In ahsentum, ahsentum li enfusikum Si të bani mirë për vetëje kini Vo in esetum E nëse bani keq Ha Kanë njerë e kini bani Na bojna keq Dhe më ndojna Kishe me plungën me, me bani Po së bani të e plungën Fele ha Allo, hë dhe të keqen për vetje kje? Kuj ki me dhe në të keqen? Andaj, në mëson kjo ajet, mës tjalojnë në rëthanave, mës të gjenë a fajtorin kuj dhe star, inë në ledhine gje u bil efki osbetu minkum. Ata shka e kanës jelë shpifjen, pi juveja. Mëjra juveja. E nëse kanë dohë kjo në kone për nga mëllis e sellem, as në dohë koha tjera? Nëse në kohë të Muhamedis e sellem, generata ma e mirë, bre Kjo ka ndohë, që këtë razirë ka ndohë atë herë Që ka mënë të mendohë në këtë tona të ndërrua dhe zërë Që ka mënë të mendohë ku pengamëri Zezellem ka dhanë La e ti zemenu Nuk vjen një zaman I ardhëm Vetëm sa ma i ketë se i kalumi Zvjen ma kajrë Për ma se nga të prit pengamër ma arë mo U ka krypun e pengamëri Vetë që kanë të mësë e kuptu fejnë alamaran alama Andoj të ndërrua dhe zërë Ja idhë Së ke nga lexu një harë në regu Apo, se kemi lexu në Ramazan Kur'anin Ketë Ramazan? Një Ramazan shkoj pa Pa, pa jashtu në Ramazin vetës E tjetëri? E arë tjetëri Ramazan Së mësove me, me lexu Kur'anin Edhe sa Ramazan atë duhen? Edhe sa Ramazan atë duhen? Me nga e ngulit koka tona Ikra bismi rabbi këlledi khalek Lexu me emrin e Zotit tanë Edhe sa nga duhen? Edhe sa nga duhen neve atë duhet Pej, pej, pej, të tjerëve me morë Në nderuallaz ja e yaizukumullah. Na jemi te rasti i shpifes, po neve po dojmë më më me mundësime të tjera, çdo gatim që i kemi bën një herë, zbra me bëh përsëriti. In kuntum mu'minin. Tha Allah se si ti jeni besimtar. Andaj te nderuallaz kuptojmë nga kjo që njeriu gabon një herë, gabon disa herë, por duhet ndalet me lexhue. Këni bën disa njerëz japin analiza, japin analiza, e kurat analiza nuk, nuk realizohen. A duhet më me abon një analizë? Pse s'kan realizuar ato analiza? Do kujtësh rrova me barra në analiza. Me bë analiza në ummetin e të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, ndërsa dy vetas ngojnë tyje. Dy vetas ngojnë, gjelntonas që janë doni mendim gjelstane. Fëmijë sansi janë doni mendim. Analiza di kena për ummetin, apo duhet mendangu ato në Afrikë e ato në Arabi që duhen të ndrangu ne, pse? Se na e kena kuptuar Kur'anin. Po çfarë analiza ikan këtu dojoja? Po problemi më i thellë që ndëruar dha zot. Dikush apo anko, pse o, o hoje ummeti ka ron këtë gjëndje? Po shkaqë mundëti Jo për atë faktorin e marsit Përshka kë mund dhe ti Unë edhe ti e mi faktori Joj fajto, fajtori kujtestar A edini be aj kush është a i keqi Se ka mejt e nik mos për del kur Se a është një masatina Se a na për qemi më dhe po Sigur edini në kalumen Dhe kjo ka ndonë në, në periudat komuniste E sa o gjallarti kishë pashti Rusija po? E kure nalë di kanë me thonë E ku a baj o gjaj se di më ka kalzu njani Po hajbe shkojnë të ajë njëni, të ajë tjetëri shkojna Po edo hajë e koni njëni Në këna me me dërë kja me të i lipa ato njëni pas tjetëri pa? Allahu thot ja idhukum Allah Allahu po thot runu Mos binin në gabimet njëta Mos binin në enigma Nishka e pësheft Këni po dikush mundot me shpiku fejen Më njënë pësheft Janë dë punë, së një kuptën ti O që i shka dhe mundësi e ka kuptu bedevija Për nga berin zesem se ka kuptën të në qytet ka arbetëria te peigamesa e pengames ja sulallahu aipe o o o muhamed ai e i dërgumi allah ka thon po ka thon ku i ke argumentet ka thon allah m ka cu me keta me keta me keta ka thon te besoj allah m farze se cilat jam ka thon, thon paz vak namaz ze qat se si ti kispara ja kaq agj na ramazanin ele hac se si ti kis mundsi fa jan ceto tiera ka fa shko hadis ai bukhari mir tha un tha as nuk e shtoj as nuk e pakso shko Edhe heci A di shka thapin nga mele i se zërlem për këtë njeri? Ma në men të shkeckinën Sun i kupton dëpune, i kupton dëpune Analiza, analiza Thapin nga nësëm, kur shkoj? Tha, vallaj, si ti përmba Se sa i shka tha, hinë gjenet Ka shësht feja, zoti, gjelë gjelë alo Për ma është dhe tyrave I largohësh harameve Nuk ka mundë si njeri ju me Me e, shpe me e shpeguni feja Shekru islamën të imi e ka thonë feja e cila s'kuptohet A Biri a shpirti shejt. Foshëku s'ambëmi, cili jamazot. A cili jamazot? A shpirti shejt. Ai pari, a biri, cili jamazot? Nëse thojnë punjënin mazot, ata kdos janë zota. Nëse janë tre, ka zonë, nëse ikan tutrat, kanë, kanë dëshirë, e, e kujt ajo analizohet? Po një, ato janë tre, po, tre zota. Tutrat e kanë një dëshirë. Njani thot ka më kriju filanjeri. Qedri thot jo s'ka më kriju të cilë të cilëra li, li zonë kush fjala të cilit zonë të bëhet thonë se ai kur i sonë të mirë çajohet të cilit bëhet çai zonë ajo zonë tetbin e çka skuptohet ama fjala e zonit është e çartë Shka me vojnë nga rkesa Nga rkesa të barku tonë E gjokësit tonë Mos tja impunojnë fej zoti gjelle Gjelle gjelalu Andaj tha Allahu gjelle gjelalu Mos u këtheni në këtë pun In këntu mu'minin Pasaj tha Allahu gjelle gjelalu Wa ju bejinu Allahu lekumul ajati Wallahu alimun hakim Allahu u asë qaron juve faktët Allahu e ka të bikur anën për sharim Shikoha, koma sharim se shikash Surja nur Kan von dietarët, është edhe surja e rregullimit të çfarë? të rendit shoqëror. Ngase fillimi i surrës, kushdon me lexhut e shpia, surja 24. Letaxoje e komplet në gjuhën çka e marr vesh. Letaxoje kët surë ka me vërejt dispozita të cilat e rregullojn kan sistemin shoqëror. Do ta gjeni në kët surë se si hija të shpia. Kërkoni lejen i leje herë. Kështë kështë dhe dikush, a banë me arë Një pa dikuit përshimu sot Kjo koha e lastis A ka mundësi me arë, s'ka mundësi me arë Zvikur Po s'ka mbe kështu, Allah Se e ka një zorë njeri, s'on pëtë priqë këtë moment A banë në esër Allah u tha, nësi ju thot, irgji u, fergji u Nësi shkoni ju dikun, misafir Edhe thot, si kam berenët A banë, dy shka tjetër Ndë një ditë tjetër Tha Allah, si t'ju thot, këthe huni Ena qoftë kthehemi më përshëndetje. S'ka mo. Dën kiamë zvina. E atar ç ç'ju shpohupton, ç'i kena kuptuan vetë. As kotë, as kilitën i han zor. Cili njeriu që skatë njerëzor. S'do kërkam për momentin. Ka nevojë mu çetsu me vetën e vet. Do me drejt me vetën e vet. Doni har njeriu izolohet be gryez vet. Pejgamberi saalim i se thon te Ajshe, o Ajshe. Doni har sa i Buhari, o Ajshe. Ka mund si ç'trivet. Ka mund si trivet. Rivat. Njëri ka nevoj me nëjtë vetë njëherë, e qka? E jo s'ka, që i shloj e këthen vlavin musliman, që i shloj e këthen musafirin musliman, që i shloj e këthen mikin musliman, le ta kuptoje edhe vlavin, edhe miku, edhe dashamiri, se najna njërës, njëri du të me kuptuhe në normalitetin dhe atë tabiatin, qka najna kryum që ata sëmbami tjerë, këto jemi, anëdhe dhe Allahu gjele gjeleluhu, ju bejin Allahu lekumul ajet, Allahu në këtë surë për jam shërona jetët. مارني قرسيذ ذات جل جلاله والله عليم الله اشديد شالون بدي وحكيم ذا يشالون بي برسي اوندوز جوسان نا فينت اوات فصايت الله جل جلاله نايتين 19 ان الذين يحبونه ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره vërtet atat të cilët dëshirojnë që amoraliteti ka thonë disa djetar shpifja ajshës ishte kjo të gjuhet këto anë disa komentatorë kanë thamë e kanë shpif ajshën që të thuët për pengamberin se sellem këj cili ka alë me regula ka ardhë me disciplin o preshja dhe kira dhe këj bje theja këtë Anda thallahu allozehulla ata tecelat dëshirojnë që amoraliteti, zinoya e keqja të përhapet në mesin atyre të cilët kanë besuar, lehum adhabun alim. Kan dënem dhem shëm. Çka dallimi mes adhabun adhim edhe adhabun alim? Edhe janë në shfaqe Kur'an adhabun adhim do njëar alim, ai njëjtë së njëjtë. Kan dhënë të ard adhim o doza Doze e zarmit Adhim E madhe E elim që është Ka thonë doze e këti shka e shion I gjekë fërt Allah u nërrujnë nga të dënim i zjarin Andoj në shpeshen në Kur'an vjen doze e zjarin Shpeshen vjen edhe dhim të e E këtina Andoj në shpeshen në Kur'an përshkruhet Qëfar Allah u shpeshen në fërmejt për zjarin Dhe njëherën fërmejt për banorin e zjarit Që ka thotë në Kur'an E... Përbin me zorë banor i gjenemit Ushimin Pe zjarëmit Walla e kedu ju siku I mbet mrejna në fyt i mbet I jipët gjemba I jipët thera Dhe i mbet vyt Pasaj kërkon uj E i jipët flak Ja qon të posht ja, ja installon përshdyti me lip Pra për lip u shqim Allah në ru nga zjarë i gjenemit E me që ke zjarë kusha, kusha kërstutë në rua lexërë ata të cilët dëshirojnë me përhap amoralitet në mesin e shoqërisë, ata që dojmë prish familjet, ata që do të dojmë prish evladet, ata që dëshirojnë me lloj-lloj tendenca me gjithë atë që ka i kanë në dispozicion me prish rendin e muslimanëve, sa Allahu xhele xjalaluhu, lahum adabun alimun fi dunya wal akhirah, ata kanë azab dunya dhe nahirat, wallahu ya'lamu ja wa antum la ta'lamun, Allahu edin ajo nuk e dinë pasai tha Allahu xheruan ajetin e 20 walaula fadlulllahi aleikum warahmatuhu waanallahu raufurrahim masmecin begatia allahut dhe rahmeti i tij ndaj juve dhe se allahu esht i but dhe esht E më çeshëm, këto ajete kanë nevojë për shërim, ne do të vazhdojmë me shërimin e kësaj ngjarje për shkak të rëndësisë së saj. Elusme i Zotit tonxhel xhelalu që Allahu te bareke ve teala na rregullon çështjen e muslimanëve. Elusme i Allahut xhel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ta regjistronë çka u munduam të shpjegoj në regjistrin e veprave të mira. Elusme mi Allah, i Allahut te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu t'i ruan familjet tona, t'i ruan gratë tona, t'i ruan fëmijët tonë. Elusme i Zotit tonxhel xhelalu që Zoti jon subhanahu ve teala na emocion mu rregullua me Kur'an, mu rregullua me hadith على مرتبه صلى الله عليه وسلم الى الله جل وعلا ت الله جل وعلا عيد رمضان الله تبارك يقبل نته رمضان الله تبارك يقبل اديت كمبر الله تشتن شتن motivi داروا شنديتن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين